Nation, עם יאיר מור ואיתמר קאופמן. ברוכים הבאים לפוסטגרסט ניישן, לפרק השני, והיום אנחנו מתחילים סדרה, יאיר. על Machine learning, של עולם הטכנולוגיה. הבועה הבאה, זה, זה, זה כבר, לדעתי התפוצצה, הבועה, אנחנו נדבר על מה, מה אתה מה מדבר, גורבים. היא עוד לא התנפחה. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר על הגורמים. תן לה קצת את, על, על, על, על נתקן בועות סבון. בדיוק. אז אנחנו נדבר, יהיה לנו הפרק הזה, אנחנו נדבר על מה זה בעצם Machine Learning, ובפרקים הבאים אנחנו נדבר קצת על רובוטים, על בוטים, על... עוזרות אישיות, הנושא האהוב עליי. ואז אנחנו נדבר על, נראה לי הפרק שיהיה הכי מעניין, סב, דרייב אנד קארס, מכוניות אוטונומיות. ידיים על ההגה, לא ידיים על ההגה, אל תורידו אותם. <laughs> אמרנו סיילד <laughs> פרייבינג, אבל לא המכונית שלכם. למי ששומע אותנו בפקקים, <laughs> תיזהרו קצת. אז מה זה בעצם Machine Learning? Machine Learning בעצם מתחלק לכל מיני סוגים. אנחנו נדבר על שניים מהם שמכילים עוד כמה סוגים. Machine Learning ו-Deep Learning. Machine Learning, תכלס, זה אוסף של כל מיני אלגוריתמים. שאנחנו נוסעים בוא נקרא לזה לנבא על פי זה דברים אוקיי אנחנו ביום יום משתמשים בעצם הטלפון שלנו הוא קופסה של machine learning פייסבוק משתמשים ב machine learning יותר מדי נטפליקס <laughs> משתמשים ב machine learning וגוגל אפשר להגיד שהיא החברה הכי גדולה ב machine learning יש לה את כל הידע שהיא רק צריכה בעזרת זה בוא, בוא ניתן דוגמה למשהו שאפשר בוא ניקח את נטפליקס איפה, איפה בממשק הפשטני הזה יש machine learning Netflix, לומדים איזה סרטים אתה אוהב, נכון? אתה רואה סרטים? הם לומדים לפי זה מה אתה אוהב, ועל פי זה הם יציעו לך סרטים. עכשיו, בואו ניקח שלושה סוגים של Machine Learning, שלושה סוגי אלגוריתמים נפוצים, בואו נקרא לזה ככה. רגרסיה, קלסיפיקציה וקלסטרינג. איזה כיף של הכל יש שמות עבריים תקינים שאפשר להבין גם אם אתה לא מתכנת עם 30 שנות ניסיון. אני עם שמונה. בגיל אה... שלך שמונה בשנות כלב זה שלושים. <laughs> אני נעלב <laughs> פה <laughs> אבל בסדר. קולסיפיקציה אומרת זה בעצם אני מסווג את זה בין כמה תחומים שאני קולט. בוא ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, טרמוסטט בחדר מזהה טמפרטורה. אומר לי. מ-25 אני מחשיב את זה לחם, מ-מתחת אני מחשיב את זה לקר. בעצם יש לנו אפשרויות פשוטות, ואו שאנחנו אומרים שזה שייך אליהם או שלא. בדיוק, הדבר הכי פשוט. בנוסף יש לנו רגרסיה. מה זה אומר? אנחנו מנסים לחזות משהו על בסיס נתונים שנותנו לנו. בואו ניתן דוגמה, חיזוי של מזג אוויר, הצורה הכי פשוטה. יש לנו דאטה סט של הרבה מאוד מצבים של עננים, ומה... מה הייתה הטמפרטורה באותו יום. עכשיו אנחנו ניתן את כל הנתונים האלה את הרוח ועננים ושאר מיני ירקות אה, לתוכנה שלנו ואז היא תעזור לנו. אה... אני יודע היא תעזור לחזאים לריב <laughs> כמה גשם לא ירד בירושלים. וואי תקשיב זה, זה נורא אני כל יום מקשיב לתחזיות של הערוצים וזה נדפק אבל כשאני מקשיב לתחזיות של גוגל כשאני שואל את אוקיי גוגל. What is the weather in Tel Aviv? It's 16 degrees with Haze in Tel Aviv. רק הוא צודק. רק הוא <laughs> באמת אומר לי. זה לא חוכמה להגיד לך מה עכשיו, החוכמה היא לחזות מה יהיה מחר. האם הוא ידע מחר אם ירד גשם או שרדים? <derni> כן, הדין? כן, זה, זה עובד, זה, זה עובד יפה. לדעתי צריך למחוק את החזאים ולהכניס את המכונות ואנחנו נדבר על זה גם, נראה לי, בהמשך הפרק, או בפרק הבא שלנו. נושא נוסף שיש לנו זה קלאסטרים. בוא, בוא ניתן דוגמה יפה לקלאסרינג אני אוהב לקחת את הדוגמה של פרופסור ליאור רוקאך מאוניברסיטת בן גוריון מהקורס ש, של machine learning הוא אומר שאנחנו יכולים לסווג את משפחת סימפסונס לסימפסונס פמילי לסקול אמפלואיז העובדים בבית הספר לדברים פנים, לנשים פחות או יותר למי שלא הבין פה נשתמש בזיהוי פנים אבל זה לא חובה להיות זיהוי פנים אנחנו אז זה פשוט התייחסות לשורה של שורה שלמה במקום. במקום פקטור אחד מתייחסים לשורה שלמה של פקטורים ולפיו קובעים משהו. אפשר להגיד, אוקיי? אפשר, yeah. אפשר להגיד. זה, זה לא חייב להיות, כמו שאמרת, זיהוי תמונה, זה גם יכול להיות אם אנחנו מדברים על מתקפות סייבר, שגם זה יהיה לנו פרק אה, מטורף שאנחנו רוצים לעשות עליו. זיהוי של תנועה ברשת, אה, פנימה, החוצה. כל מיני נתונים, ועל פי זה לזהות איזה סוג מתקפה זאת. אנחנו מחלקים את המשין לרנינג לכמה תחומים. אוקיי okay, אנחנו נדבר על שניים מהם, supervised learning ו-unsupervised learning. אז מה זה בעצם supervised learning? זה בעצם אומר שאנחנו אומרים ל... לה... יש לנו מאגר מידע, זאת השאילתה שלנו, אוקיי, okay, זה הקלט שלנו, וזה התשובה שלו. זה המצב העננים, ובגלל זה, בגלל זה הטמפרטורה תהיה ככה, תהיה 26 מעלות. Unsupervised learning, מה שאנחנו מנסים למצוא דפוסים בה, מאגר מידע שלנו. לדוגמת DNA וכל מיני דברים מסובכים אחרים. תמיד אלגוריתם, לדעתי לפחות, תמיד אלגוריתם של Unsupervised Learning היא הרבה יותר מסופח. עכשיו, אחרי שקשקשנו קצת, בוא נדבר למה Machine Learning טוב, מה, מה זה עוזר לנו? אני יודע, זה עוזר לרובוטים לחסל אותנו. תמיד בסרטים אנחנו רואים על, ה, על המכונות שהורגות את האנושות בעקבות ה... יש לנו טרמינטור, מבין... יש לנו מטריקס, יש לנו את סדרת המופת הפחות מוערכת של כריסטופן נולן יוצר west person of interest. חובה חובה לצפות אם אתם אנשי טכנולוגיה. בדיוק אני יכול להגיד גילוי נאות שאני עדיין לא ראיתי. בקיצור רואים שם, זה... רואים שם מכונה שלימדו אותה לצוטט לכל אמצעי התקשורת. מהצלמות אבטח הטלפונים שלנו ה-GPS הלוויינים מכשירי קשר טלפונים סייבר סייבר סייבר סייבר <laughs> סייבר, סייבר בדיוק זו סדרת הסייבר הכי בס וורד שאי פעם נעשה והיא למדה איך לנתח את הנתונים ולחזות התנהגות של אנשים לפי המילים מילות מפתח שהם אומרים בטלפון היא יודעת הבן אדם הזה הולך לפגוע באדם ההוא והיא נותנת לגיבורים והם צריכים ללכת לעצור את הרציחות לפני שהם קרו זה בעצם כמו דוח מיוחד רק במקום פסאודו מדע זה מדע שאשכרה הגיוני אמנם עוד לא הגענו לשם אבל אנחנו לא רחוקים משם. היום כבר אתה יכול לחבר מערכות מצלמות טלפונים אודיו כל מיני דברים לחבר ל-8200 ולבנות איזה שהם אלגוריתמים שעל פי זה יחזו דברים. לא יודע כמה מחקר יצטרכו בדבר הזה. אני, לא, אני לא יודע המון. כמה מותר לדבר על זה. כן? <laughs> בוא נגיד שאין צנזורה צבאית ושאף אחד לא מאזין לנו במדים או משהו כזה, <laughs> וננסה לשער מה עושים היום ב-8200. <laughs> עכשיו, עכשיו בוא נחשוב על זה, ما, מה השימושים האמיתיים, יודע מה, בוא, בוא נחזור, דיברנו על טרמינטור וכל הדברים האלה. כל כל, כל, כל, כל החוקרים וכל הזה אומרים, שהאנושות תהרוג את העולם או לפני שהבינה המלאכותית תהרוג, או תהרוג אותנו. אבל אם מסתכלים על זה, יש דברים לא, קצת... אני לא, מס, לא מסכים עם זה. הקצב שאנחנו את... הורגים את העולם הרבה יותר איטי ממה שאנחנו מפתחים מכשירים שיהרגו אותנו. Ha -ha, הדבר המעניין בבינה מלאכותית זה שככל שאתה מתקדם, יש לך יותר מידע, זה כאילו לא נורמלי, אז ההתקדמות יותר מהירה. ואתה אף פעם לא מנצל אותו בזמן. בדיוק. תראה למשל את מערכת התחבורה הציבורית בישראל, וואי שזקוקה וואי, וואי. לאפליקציית ביי. Machine Learning שתתקן אותה לעזאזל. יאיר, אני לפני רגע יצאתי אחרי כל הבירוקרטיה שעברנו. לא, אתה אבל... רק תיסע באוטובוסים <laughs> ו... ו... ותתלונן בשקט ולא תעשה כלום, אה? עצלן אחד. בדיוק. בשביל מה יש לי אותך? בשביל שתתקן, תפתח משהו. <laughs> <laughs> אני ביטחתי, לא אימצו אותו. הבירוקרטיה זרקה אותנו. אבל באמת יכול לקרות מצב כזה, אמנם לא באותה דוגמה, לא יודע כמה נגיע, כמה נצטרך להגיע רחוק כדי שרובוטים ירמסו אותנו במח... במחנות השמדה. מה שכן, אולי לא במחנות השמדה, אבל uh, יש כבר אנשים שטוענים שאנחנו לא רחוקים ממצב שבו uh, רובוטים, אז... יוכ... מחשבים יוכלו לשלוט על uh, חברות חשמל, אז מגיד, הנה, נתת, נתת מנסה... חברת חשמל. אז אנחנו נכניס רובוט, uh, איזושהי בינה מלאכותית, שתחזה את קצב צריכת החשמל ואת כל הדברים האלה, ותראה שאופס, פתאום ב-2023, כמו תמיד, פתאום ייעלם לנו משאב אנרגיה. לא, לא נוכל להפעיל יותר את החשמל. מה נעשה? אז היא אה, תחליט... אולי, אולי ננצל את זה שבישראל יש חשמל סולארי? אה, במקרה? סתם רעיון כזה. לא נראה פי... לי שהממשלה הולכת לכיוון הזה. <laughs> עוד שאלו כמה הצעות חוג בעניין הזה, נראה. אבל מה שאני אומר, מה... זה שהיא תחזה, שב-2023 ייגמר לנו חשמל, אז זהו, אז נפסיק את החשמל עכשיו. ופתאום אנשים ירגו, כי בתי חולים יפסיקו לעבוד. וזה יפסיק לעבוד, והכול יפסיק לעבוד, ובום בום בום יותר, יותר מוות ממה שציפינו יש... Uh, שמעתי איזה הרצאה? שאחד הפרופסורים אמר, אוקיי, מה אתם רוצים, אבל נצמצם ככה, הנה, מדברים על תאונות דרכים, אוקיי, זה קצת יותר הפרק של סרס דרייבינג קארס, שפתאום רובוט uh, יטעה, המכונית יטעה, והיא תתנגש בארבעה אנשים, כמו המקרה שקרה עם טסלה, והרגה את בעל המכונית, לא זוכר, היה שם איזה סיפור, הרגה את בעל המכונית, אז אומרים, אז הרובוטים יהרגו אותנו, אבל יש מצב. שזה יקטין את מספר תאונות דרכים, הרבה פחות אנשים ימותו. ואז אתה נכנס לקונפליקט, מי יתן לך את הרשות, להחליט מי ימות, מי יחיה וכל מיני דברים כאלה. ועוד כל מיני דברים כאלה שגופי מחקר שונים מנסים לפתור. עכשיו בוא, בוא נסתכל. אנחנו תכלס היום נמצאים במצב שהטלפונים שלנו, המחשבים שלנו, זה קופסאות Machine Learning מלכות. עדיין לא, לא ברמה הזו, אבל כן. בעצם במה, במה אנחנו משתמשים היום במשין לארלין? במה אנחנו משתמשים בכל הדבר הזה כל הבאזוורד הזה? למשל גוגל נאו. אוקיי. שלומד מתי אתה יוצא מהעבודה לאן אתה הולך אם יש לה אם פקק. אם הוא לומד כי... איפה העבודה שלך. נכון. איפה אתה מתפלל כל מיני ווייז וכאלה. ואז לפי זה מציע לך היי hey, צא היום מוקדם מהעבודה כי יש פקק במקום שאתה עובר בו כל יום שזה בעצם regression מה שקראת לדעתי. מכל. קודם כל, אין, אין, אין לדעתי מישהו שחולק על זה שגוגל היא חברת הביג דאטה הכי גדולה היום בעולם. הכל מבוסס על דאטה, אם זה המנוע חיפוש שלנו, אם זה המיילים שלנו, שמקוטלגים לעדכונים, לרשתות חברתיות, לכל הדברים הנחמדים האלה, לספאם, נוט ספאם. בעצם הכל מבוסס, אפילו הטלפון שלנו אמרת, גוגל נאו, קודם דיברנו על זה. המצלמה שלנו מבוססת למנוע רעידות, משתמשים בכל מיני דברים. כן, אלגוריתמים שמנתחים את התנועה, חוזרים למה תעשה, מבטאים את התנועה הפוכה. פשוט אפשר. דברים הזויים. זה לא הזוי, זה פה. זה, כן, אני, אני חייב להודות שזה... <laughs> זה הזוי, אבל זה אמיתי. עוד מכונת Machine Learning בינה מלאכותית זאת פייסבוק, אוקיי? אני, אני עכשיו עשיתי קורס לא מזמן, את הקורס של סטנפורד, בקורסרה, לגבי Machine Learning, וזה הזוי, אני פשוט מתחיל להשתמש בפייסבוק, או במיילים שלי, ו... אני, אני ממש מרגיש כאילו יש פה איזה אלגוריתם כאילו ברגע שאתה מבין את הדברים האלה. אני, אני יכול לספר מעל... לך שבזמן האחרון שמתי לב נזוי. שהצעות החברים שלי התחילו להגיע, זאת אומרת לא הצעות החברים שלי, הצעות החברים שאנשים אחרים קיבלו אותי והוסיפו אותי, הם ידעו שהייתי באזורים שאני לא גר בהם, לא עובד בהם, לא עובר בהם, עברתי באיזה מקום במהלך חופשה בטיסה לחו"ל, ופתאום קיבלתי הצעת חברות ממישהי שגר ממש ליד. או שטוענת שהיא גרה ממש ליד אני לא חושב שזה פרופיל אמיתי אבל זה שיחה לפעם אחרת הוא והיא הוא... לא הייתה היחידה קיבלתי כמה הצעות כאלה למקומות שהייתי בהם יום אחד בשלושה ארבעה ימים מתוך החיים שלי. זה כל ה- may you know we כל מיני שטות כאלה. גם באמת אני אני הייתי באירוע לא מזמן של 8200 עמותת בוגרי 8200 אמנם אני לא בוגר של 8200 אבל אני כן מנצל את העמותה שלי. אולי בעתיד. <laughs> פתאום אנשים שראיתי בקהל אין לי מושג מי הם. אנשים שראיתי בקהל פתאום ראיתי אותם ב-May you know של פייסבוק. וואלה זה הבן אדם שיושב מאחוריי וואלה זה הבן אדם שהייתי אה, אה, בתור אחריו בשתייה. הזוי. מעבר לזה פייסבוק וזה, וזה הכי מטריד. מילא זה שהיא יודעת איפה היית זה כמעט כל אפליקציה בטלפון שלנו יודעת היום איפה היינו. Mm -hmm. ומציע לנו ובעצם מנסה לקשר אותנו לאנשים אחרים לפי זה. עובדים ככה אכיפת חוק ועובדים ככה כל דבר עובד ככה היום. היא גם יודעת מה רמת הקשרים שלך עם כל אחד לפי לייקים, תגובות, דברים שאתם מחליפים, פעולות שאתם, מה שהיא קוראת אינגייג'מנט. Okay. לייקים, לבבות, כמה, לכמה סטטוסים מתוך אלה שראית, הגבת. והיא, וזה מה שהכי מפחיד, היא קובעת מי כבר לא החברים שלנו. <laughs> יש אנשים שהייתי איתם בקשר כל החיים שלי ובגלל שבפייסבוק לא ניהלתי אינטראקציה עם כל סטטוס שלהם כי אנחנו קצת היום בתחומים שונים פתאום אני לא רואה אותם יותר ולא בגלל שהם הפסיקו להשתמש בפייסבוק אלא בגלל שפשוט צוקרברג והחברים שלו החליטו אה ah, אתה לא מגיב לו אתה לא עושה לו לייק זאת אומרת שאתם כבר לא ביחד אתם לא קשורים והעלימו אנשים מהחיים שלי ככה. אני לא יודע מה קורה איתם היום אלא אם כן אני. עובר אחד אחד על הפרופילים שלהם ו... ובודק מה קורה וכל זה המשין לרנינג המעצבן הזה שקובע בשבילי מה טוב לי. איזה זכות יש לו. וואלה אני יותר אוהב את זה ככה. מה אתה רוצה שככה ייעלמו לך אנשים שיף... מהחיים? אנחנו נעשה פרק על פרטיות אבל במאמר זה. לדעתי לא צריך פרטיות לא צריך זה שפייסבוק ידעו עליי הכל ידעו למה לא אכפת לי מפרטיות טוב. אכפת לי מזה שהיא מנשלת אנשים מהחיים שלי. כנראה שהם לא חשובים לך, מיסטר יאיר מור. אבל היא הכל עושה ביחס, אז אין לי מושג, אתה במילא אף פעם לא עושה לייקים. אני עושה הרבה יותר לייקים ממה שהחברים שלי עושים לי, סתם בדיחה גרועה, נקסט. טוב, אז דיברנו עד עכשיו, מה זה Machine Learning, השימושים שאנחנו משתמשים היום, אבל יאיר, בתור כתב טכנולוגיה ב-Macra-Nexter, נכון? אני הפעם אומר נכון? מה לדעתך, היו השימושים העתידיים ולא טרמינטור וזה? וכמו שאני אומר לכולם שאני, מנסה, שאני מדבר איתם על, על התחום הזה, אל תנסה להימנע מבאזוורדס כי זה לדעתי בלתי אפשרי, אנחנו נראה את זה בפינטק, אנחנו נראה את זה בסייבר, אנחנו נראה את זה בזה. אז אני מנסה בכל זאת להימנע מבאזוורדס כי אני כן שונא באזוורדס, מה לעשות? אני כותב על אותן יותר מדי מכדי להשתמש בהן גם שפה מדוברת, אבל אני כן אגיד לך, בלי להשתמש ביותר מדי מילים שאני לא סובל, שאני חושב שכשמו כן הוא ה-machine learning כלומר הוא ילמד במקומנו אנחנו כבר לא נלמד מתמטיקה לא נלמד גיאוגרפיה לא נלמד דברים כאלה. כי המחשבים ממילא לומדים מה אנחנו צריכים והם, יש... והם ישרתו אותנו כל פעם שנצטרך את זה לא יהיה טעם ללמוד אפילו אם תנסה ללמוד משהו מה הטעם אם, אם מיד אחרי הבחינה המחשב שלך מציע לך אה, אה, את איזה רכבת לקחת מאיזה שעה לאיזה שעה. לפי כמה זמן היא לוקחת ומתי הוא יודע שתכננת להיות בבית. או, או בדייט, או מה שאתה לא הולך לעשות אחר כך. משין-לנינג הולך להיכנס לכל מקום, אמרת סייבר, אמרת כל המילים הזוועתיות האלה, אבל אנחנו לא נבין איך היינו בלעדיו פשוט. המכונית שלנו תדע מתי אנחנו מגיעים ותפעיל את החימום מראש, כנ"ל ק... לגבי הבית. העבודה שלי <laughs> תהיה כנראה מיותרת, כי המחשב שלי ידע... אתה, אתה חושב? שמחשבי שמחת... בינה מלאכותית יכתבו במקומך כתבות? כן כן זה יגיע בסוף. איזה כיף סוף סוף להפסיק לקרוא את הכתבות המעיקות שלך. זה היה... אאוץ' אאו. זה היה ישר בלב אבל uh, כשאני יושב בבית והמחשב בינה מלאכותית שלי ייתן לי טיפול רפואי צמוד בלי שאני מבקש אני ממילא לא ארגיש את הדקירה שלך איתמר. אווווווווווווווווווווווווווווווווווו 1-0 אחד אחד אחד אחד, אחד, אחד, אחד. <laughs> <laughs> <laughs> באמת תחום שתחום שלא דיברנו עליו וגם לא נדבר בפרקים כי תכלס אנחנו לא מבינים בו זה machine learning ברפואה דרך אגב יש חברות מדהימות כמו זברה מדיקל של אייל גורה שמתעסקות בתחום הזה לנתח מסמכים רפואיים אוקיי לנתח את הסריקה של הרגל שלך או לנתח אי, גידול סרטני. ועל פי זה להביא... אי, ובכלל לנתח את, את, את, כל את כל המחקרים הרפואיים שנעשו עד היום ולמצוא לפיהם את מה פספסנו. כל המחקרים שנעשו עד היום על סרטן לא מצאו לו תרופה למה? כי אנחנו לא עלינו על כל ההקשרים שם לא, שמשין אומר, לרנינג אני... יוכל לעלות. <laughs> מי ימצא תרופה על הסרטן הרי לא טבע לא פייזר. מחשב לא ימצא תרופה על זה, זה הזוי לדעתי מה קורה בהקתונים במרתוני תכנות האלה. אנחנו מצליחים להוציא מוצרים תוך 24 שעות. כמו כל מוצר שלו... שאתה הוצאת, אה כן? 2-1. <laughs> בקרוב, בקרוב אנחנו הולכים להוציא מוצר שאנחנו עובדים עליו כבר כמה חודשים טובים בתחום. אבל אני חושב שב... יעשו אקתון לתרופה לסרטן או לא יודע משהו כזה, כן זה יקדם. מרתונים כאלה ספרינטים. מצליחים להאיץ דברים אני לא דוקטור ובגלל זה אני יזהר מלהגיד שזה uh, יעזור כמו שאמרתי קודם <laughs> אבל אפשר אני אומר uh, יש לי שלושה חברים אנחנו תמיד יושבים uh, לפתח שטויות בערבים ועושים מדי פעמיים אני, אני קורא לכם uh, יואב ממן ועומרי uh, סמארה uh, בוא נפתח איזה, נפתח איזה אלגוריתם על סופרוויזד לרנינג שלוקח דאטה מכל המחקרים. ומוציא אנקדוטות על ה... נו, ואולי הוא עם ת'משהו שאנחנו החוג, שאנחנו, שבני אדם לא... צר לי לומר לכם, אבל לא עשו את זה לפניכם. וואה! מי? איזה אחד, מרק צוקרברג ואשתו פרסילה צ'אן, יש להם קרן כזו שכתב, כתב מנוע שמנסה אני... לעשות סדר בכל המידע הרפואי, ולמצוא מה, מה, מה פספסנו שם. אז עוד שנתיים אולי נמצאו בתעופה סרטן. ממזמן שלדעתי כך לעשות טריינינג לנירל נטוורק הזה, זה יהיה לא נורמלי. של... אנחנו חסים... יכולים לאמן אותה, לערוך את הפרקים שלנו יותר מהר ממני? וואו. <laughs> כן, קודם כל, כל, כן. אני, אני יכול להגיד לך שגוגל, לא זוכר... סליחה, אבל, לא אבל גוגל... שתמחק רק את הבדיחות שלך. <laughs> לא גוגל, IBM, ערכת טריילר של סרט. על פי... 아, נכון. זה הזוי. IBM ווטסון עושה דברים מדהימים. אבל uh, יש להם כל מיני בעיות איתם, אני לא אלכלך. לא טוב, אז דיברנו על נושא הרבה, אנחנו נמשיך לדבר עליו בסדרה. נושא מטורף, מעניין, אני בטוח שפחדנו שבפרק הקודם תירדמו. נקווה שעכשיו לא ואני רוצה לעבור ואם תרדמו האינטליגנציה המלאכותית מיד תזהה את זה ותעיר <laughs> אתכם אני, אני מזהיר וזה זמן טוב לפני שאנחנו צוללים עמוק מדי לתוך נושא שבקושי מתחילים היום לגרד את השוליים שלו לעבור לחלק השני של התוכנית שכמו שהסברנו בפרק הקודם מחולקת לכשני שליש כלומר 20 דקות מפרק על נושא עיקרי ועוד כעשר דקות על נושא משני שבדרך כלל לא יהיה קשור לנושא העיקרי, והוא יהיה בדרך כלל נושא אקטואלי, משהו שמעורר באז באותו זמן, או מוצר שבדיוק יצא. והיום אנחנו בנושא שאיתמר לא כל כך אוהב, אבל אני חושב שהוא הולך להיות דבר שיתפוצץ השנה בכל הכוח, וזה אוזניות אלחוטיות. זה נראה כאילו זה מרתק אותך עד הגג, איתמר. מרתק עד שינה, זה יהיה התיאור הנכון. אנחנו התווכחנו קודם, על מה נדבר בעשר הדקות האלה? אין לי מושג מה כזה מלהיב את יאיר באוזניות אלחוטיות אז בוא נתחיל במילה שתבהיר לך מה ההתלהבות. אפל. תקשיב. אפל שחררה תקשיב. לפני חודשיים <laughs> את האיירפודס באמת אחד מזוגות האוזניות עוד לא ניסיתי אותו אמנם אבל נראה כאילו אחד מזוגות האוזניות הכי מדהימים שיצאו אי פעם הוא קטן הוא, הוא מגניב. יש, יש מאחוריו טכנולוגיות חדשות. רואים שפה אפל משלמת לכם. <laughs> <laughs> למי שזוכר מהפרק הקודם. לא, סתם, אפל, אפל, לא, אפל לא מממנת לנו כלום. אבל אם נמשיך במסורת הזאת, שתמיד נדבר על מוצרים של אפל, בפינה השנייה יצא כאילו אנחנו שונאי אפל. אני פנבי של גוגל, זה לא אומר שאני שונא, שונא של אפל. אבל uh, אני מבקש ממך לפינה הבאה, אל תביא לנו uh, משהו שמקשר אותי ומוציא אותי כשונא אפל, ונקבל אחרי זה פידבקים, אבל פידבקים, פידבקים נוראים. אבל בניגוד לפרק לא. הקודם, בניגוד לפרק הקודם, אתה מוכרח להודות שהאיירפוט זה חידוש. <אח> אני יכול <אח> להגיד לך שבשונה ממך, אני השתמשתי באיירפוט. ולא יודע למה. לא התלהבתי. <אח> סתם היה נראה לי כמו עוד אוזניות מפגרות לא נוחות של אפל. אומר זה שמסרב ללבוש אוזניות בזמן ההקלטה למוניטורינג. רק אומר, כי אמרת שהאוזניות האלה שוות חמש שקל, אבל אני אכנס לזה. אתה קנית את האוזניות, דרך אגב, שתיים שתיים? מה זה, זה כבר ארבע שתיים בנוקאוט אני אנצח. אז לא יודע, אני לא מתלהב עם האוזניות אני לא חושב שאיזה דבר כזה מלהיב. מה מלהיב אותך באוזניות אלחוטיות? זה מלהיב כי הם בעצם הדגמה של עידן חדש באלחוט. עד היום, אוזניות אלחוטיות נחשב מין דבר ענק כזה שאתה שם על הראש. הוא אמנם מתחבר לסמארטפון או לנגן mp3 שלך בקישוריות בלוטות או, או נגיד אם זה סמארטפון ממש מתקדם ואוזניות ממש מתקדמות אז זה איזשהו טכנולוגיה 2.4 גיגהרץ אחרת כמו וי-פיי אבל או, או אפילו טכנולוגיה קיננית בחלק מסוגי האוזניות כמו אלה של הטלוויזיות הזולות האלה שנמכרות בחנויות אבל עכשיו פתאום מגיע דור חדש קטנטנות. אתה מוציא אותם מקופסה, שם אותם באוזן, שוכח שהם שם, הם קלות. הם לא נופלות מהאוזן, אני אומר, בתור מישהו שהשתמש בכמה וכמה סוגי אוזניות אה, אלחוטיות, הגדולות לא נוחות ובתל אביב גורמות לך להזיע. הקטנות עם החוטים מאחורה, מושכות כל הזמן אחת את השנייה ככה מצד לצד, מצד לצד, עד שנמאס לי ואני זורק אותם על הרצפה ודורך עליהם <laughs> כדי לא להשתמש בהם יותר. ואז מגיעות אפל הציגה את האיירפוד שהם אוזניות שכל אחת נכנסת לאוזן והמטען שלהן הוא קופסת הנסיעה שלהן ואלג'י הלכה עם זה עוד צעד אחד הלאה עוד לפני אפל והציגה האוזניות uh, שיש להן קשת שאתה לובש על הצוואר. הקשת הזו היא גם המטען שלהן, היא גם יחידת הבסיס שלהן מבחינת תקשורת. כך שבניגוד לאפל שהיו שמועות שהאוזניות שלה מתקשות לתקשר עם הסמארטפון ביחד כי צריך בעצם חיבור בלוטות' כפול כזה האוזניות האלה היחידת בסיס שלהם מתחברת לסמארטפון. והן פשוט מתחברות ליחידת בסיס וזה חוסך לך את כל הסיפור הזה של איך יעבוד הבלוטות' הכפול הזה של שתי אוזניות מה גם שכל פעם שהבטריה נגמרת במקום האוזניות של אפל שאתה צריך כל פעם למצוא איפה שמת את הקופסה כדי להטעין אותן כשהבטריה נגמרת כי הרי אוזניות כאלה קטנטנות דרך אגב לא מסוג... של החוט של <חוט> הקופסה של האוזניות של אפל נראית כמו חוט דנטלי אחד לאחד נשבע לך בהתחלה שראיתי את האנשים מוצאים את הדבר הזה אמרתי זה חוט דנטלי. מי מוציא חוט דנטלי באמצע פגישה? מישהו שמאוד חשוב לו שהשיניים שלו יראו נקיות. בכל אופן אז יש לך את האוזניות של אפל מצד אחד שזו גישה של אתה שולף את המטען מכניס אליו את האוזניות נותן להם קצת לנוח. בזה של LG אתה לובש את המתן הוא עליך כל הזמן מחשוב לביש אמרנו נכון? זה מה יותר מחשוב לביש מזה שהאוזניות האלחוטיות שבכלל אין להן מספיק סוללה. קיצור האוז... שלהן האוזניות הוא אני, אני אצא אני אצא שנייה כן פנבוי של אפל זה נשמע כאילו אוזניות של אפל יותר נוחות מהאוזניות של LG הרי בלג'י אתה מסתובב עם כל הבטריה כל הזה כל הפאפה השממה הבטרית. לא יודע באוזניות של אפל אתה שמה מה אתה אתה שם את האוזניות אתה שוכח שהן קיימות. <ש> <ש> למשך שעתיים שלוש עד שנגמרת הסוללה ואז אתה צריך לרוץ לחפש איפה שמת את המתן. זה אחרי סוללה שלהם ככל שהן יותר קטנות זה יותר יוצר כרגע. בסדר. זה, לא מש... זה עוד לא מושלם, אבל אתה, אנחנו ממש ממש שיהיה, על, שיהיה, על, שיהיה על שיהיה. הקצה של אוזניות שבאמת אתה תוכל להסתובב איתן כל היום והן יהיו. הרי ככל שהם מפתחים אותם זה, זה לא רק העובדה שהן קטנות יותר, הן לא צריכות חוטים, המטען שלהם נייד ואתה לא צריך לחבר אותם לחשמל אלא יכול פשוט להכניס אותם לתיק רגע לטעינה של שעה כדי שיהיו לך עוד שלוש שעות האזנה. זה גם זה שהן פתאום באות עם כל מיני טכנולוגיות כמו האוזניות של מוטורולה או בראגי שכוללות עוזרות אישיות בפנים. הן יודעות לבטל רעשים, הן יודעות מתי להשתיק את המוזיקה כדי להשמיע לך משהו שקורה בחוץ. כל מיני דברים מדהימים מדהימים שמעולם לא חשבנו עליהם בעבר ופתאום הם אפשריים. לא יודע אני יום אני אחד נזמנו... אני חושב אני חושב האוזניות האלה הן השלב האחרון בדרך לאוזניות שאתה לעולם לא תוציא מהאוזן אתה תיוולד יצאים לך אוזנייה באוזן ואתה לא תוציא אותה עד היום שחס וחלילה חס וחלילה. אני לפני שנתיים שלוש. עבדתי בחברה בשם ביט בייט שהאזין על איך אנחנו אוכלים ניבטה איזה אוכל אנחנו כאילו איזה אוכל אנחנו אוכלים היא מתעסקה גם באלמנטים של בינה מלאכותית בתחום הזה. וניסתה לבנות לך תוכנית דיאטה אישית. אוקיי והכל היה עם אוזניות אלחוטיות. היה לנו היה שת"פ עם אוטורולה אני הייתי שכיר הייתי אנדרואיד דיבלופמנט מנג'ר לא יודע מאז אני לא רוצה להתעסק לא עם אודיו לא לשמוע סאונד. נראה לי שגם הפסקתי מאז הניסויים שעשינו שם כל הזמן היינו צריכים אוכל שעושה הרבה רעש. היינו צריכים להכין פתית מראש לבדיחה הזו כדי לאכול <laughs> אותה ככה <laughs> מול המיקרופון שישמעו מה זה. שנייה רגע. <שנייה> טוב אז עד שחזרתי אמנם במשרדי מאקו לא, לא מצאנו פתית אבל מצאנו... קרקרים יש לנו. לא זה אפילו לא קרקרים. מיסקוויטים. פטיבר כמו מה האנשים האשכנזים דואגים לקרוא לזה. אז בביט בייט, בביט בייט הוא אכל כל היום פתית כמו שהוא עושה עכשיו כדי לנסות לאמן את המודלים שבנינו. <laughs> וזה ביט בייט. <laughs> <laughs> היינו נשמדים למיקרופון ככה. <laughs> אז לפני שאיתמר מגיע פה לברכת המזון חלילה. נראה לי שאנחנו צריכים קצת כהנים, לוויים, הסרה לאלוקינו. טוב, אז לא משנה אם אתם אחד מהדברים האלה או סתם הייטקיסטים משועממים. בפקקים מאזינים לפודקאסט 9. כי אתם עדיין לא בסלט רייבינג קאר שאין לכם. אז תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לדרור גלוברמן על קריינות הפתיח ועל האירוח במשרד שלא מדעת, תודה לסקוט גרטן על מוזיקת הפתיח והסיומת, תודה לך איתמר קאופמן שנשנשת לי קרקרים על כל המחשב. זה לא אני, זה ביד תודה רבה לך יאיר מאור, ונתראה בפרק הבא של פרודקאסט ניישר.